Austriela dugu eta austriela egiten hoi dugun bezalaxe gara egun kariragoaz Euskal Herriko aktu politikoa ezagutzera gurean da garako kazetaria hoiane larretxeak ahe xo Egunon? Egunon, egunon Zemotzen da? Ba oso hando badirudia udara pixkanaka iriften ari dela eta horrek nahi gabe bizitza pixka laitzen du osake primera Ba bai Baina, e, kontuak ditugu, komentatzeko, lehenik eta bain, e, bueno, ba, frantziar poliziak burutu zituen e, atxilo ketak, ez Bai, ba, iragan, igandean gertatu ziren, baina, bueno, aste osoan zehar eman dute esanar. Ezan bezala, igandean Xabieraran bururekin lanetan atxilo dutako horrez gurru txaga, ba, talde militareko buruzela nahikoa elementu ezagola itortu zuen atzo, parizko fiskaltzak, eta hau da nobeda dea. Agurkain zuzen kauna herrian atzen batziko bilagunak azte hartan eramazitu zen Parizira eta atzo e, atxiloketan liaren denbora gortuta ba, epaiaren aurran deklaratu zuten. E, atxiloketen ondoren hain beste hitzegin eman zuen bontea izan zen, barne ministerio eta polizia espainolak biak idegisa, zituzen, eta kide gisa zitu zituzten ezta, eta zehazki Gurutxaga orere tarra ba talde militarreko buruzagi zela gaineratu zuten. Hai zuzena adierazpenoak edabideetan oihartzun handia izan zuten eta bueno, aste osoan zehar e, honek e, orri eta horri asko bete ditu, ezta? Eh bestalde Parisko prokuradoreak atzogailatu zuenek ezerke ez zu frogatze, nola xe santzuen kargori betetzen zuenik. Eta beraz, ez du eskatuko horregatik auzipetzea. Eh, hala ere, eh, izatea arma eta lergaiak edukitzea, edo dokumentazio faltsu erabiltzea egotziko dietela bai ezatu dute fiskaltzaren iturriek. Beraz, batetik eskatzen dutena, ez, hori or, or, frogatuta ez dagoela eta bestezik, ba orain esandako guztia leporatzen dio dela, orduan ba ikusteko dago azkenean ba zeran ba, leporatzen diotena, ezta? Uhum. Bueno, politikarekin ez egituko dugu, izan ere Jon Antzaren kasua taramane paileak irregulartasunak atzema ditu, baino ez ditu ikertuko. Hori da, honengatik familia nahiko, nahiko ono, buru makurre da ateratzen biheratik. Duela bihurt egin ikertetan mirian behargez epaileak, eta asteazkenean Jon Antzaren familia atu luzan jasotzuen lagurduz luzatutzen batean. En honek e, ikerketa abiatu zuen banzaren gorputa ospitalean Purpaneko ospitaleko gorputegian agertu zenean eta eta gerostik berak eramendu ikerketa hala ere familiak ba, eta bokatuek bileranen ostean ba zuten hainbat galdera bazituztela, eta galdera hauek ez dituztela erantzunak erantzunak izan ezta en epaiak baineta berriz esan omen ziren familiari berez, kumena ez dela en, galdera horien kausa edo ikertzea, eta horren babestuta ba bestuta, ba, familiari etzizkion, hainbeste datu, ainbeste datu en, eman. Hon zuen bai epaileak kasuak gauza edo arraro edo irregulataren ugari dituela, baina berriro zuen ez dago berari ikertzea. En, familiak onen aurrean esan zuen ba, galditzen saien aukera bakarra dala ba justizia ministerioak barne ikerketa bat abiaraztea, ez. Barne ikerketa udagoneko familiak hiru eskatu du eta orengo ez du ineus erantzunik e, jaso. Eta berazen ikusteke dago baita hemen esnedatu jasokoen familiak ahuen aburuz es irregulartasun edo gaiakon hartu dituen gauza arraro hauek Beraien artean, harreman eh, estua dute zinbestean, eta dena lotuta egongo litzateke nola baita, ez irregulartasun hauek. Eh, bestetik, eh, eh, abokatuak esan zuen, eantzaren eh, historia klinikoa eskuratzeko, noski orain arte ezbait ez dute lortu, bau eskuratzeko nahiko baikor edo orain arte baino eh, baikorrago agertu dira, izan ere badiru, lagian hospitalaren bitartez eskuratzeko aukera izango dutela, Eta uste dute doentzat itxaropen abadute, ba, historia klinikoarekin hainbat e, galdera argetu ditzaketen. Mm -hmm. bueno, eta oharso aldean geratuko gara, pasaiako portuaren kutsadura eta bizilaunen bizikalitatearen arteko oreka eskuratze aldera, adostu dako neurriak, ezta? Da? Ba, ba, bai, ala den, eta e, pasaiako badearen inguran bizbirenen iritarrak eta erritarren eska iturri da, estaba portuaren jarduera eta urtarrrean lehen aldiz beldut ziren ba lakua Gipuzkoako diputazioa en portu agintaritza eta Lezko eta Pasaiia eta Donostiako udaletxeak, ezta alkateak. Uhum. En billerada yan alburuazen ba portuaren jarduerak sortzen duen kutxadura eta inguruan bizu direnen bizikualitatearen artean alik, eta oreka handiena eskuratzea, baportuak, zarata eta kutsa durandia sortzen duelako. E, amaia giregabiriak, pasaiako alkateak, adirazizuen eguna hau, hau da, azteazkenean txostena, aurketsu zutenean inflexio eguna zela eta txosten horrek kompromiso argiak jasotzen dituela. Hau da, en, erakunde harteko talde honetan kideuak oitzak, argiak eh, hartu dituela horreratu zuen, eta bai ez tapen haudenek eh, denek berrazi zuten. Dimastikoa egiteazen ba neurrizeatzak hartu dituzte. Bai airearen kalitatearen kontrolari dagoki honez, uraren kalitateari dagoki honez eta adibidez ba noski que xa aiturrida en Pasaiako portua eta beraz ba Luzi Hernando, ba, portukoagintaritzako Agintaritzako presidenteak badzun zeresana. En honekon hartu zuen, ezta gauzatu batzuk gaizki egiten dituztela eta erakunde arteko bat zor honek e, daizkiriten diren gauzeek ikustarazteko balio izan diotela. E, onartu zuen alaber, ilusion diz hartu e, duela parte, eta zuzituko den gauzetako izango da inzuzene. Barata, handia sortzen duen praktika historiko bat, e, garabiek karga goitik askatzea dena inzuzen. Hau da, hartuko dute horietako bat. E, berztetik, galdetu zitzaion, prentxaurri hortan, e, zer riritzi merezizion, ba, martingaritano ikudatuak, e egin zuen eskaera ez, eh? diputazio gisa, ba, la herrerako eh, terreno hori edo pasaiari ba, bueltatzea. Eta esan zuen, ba, berak esan zuenean, erakunde harteko batzorde honetan ilusion disparteatu zuela, halako eh, kode zifratua bezala, zela, eta eta saldu zuen zergatik. Esan zuen, eh, ba, erakunde harteko batzorde honek, eh, alderri teknikoan lagundu diela, baino elkardu izitzen ere, Eta modelo hau, edo ere du hau, agian, airean dauden beste kuestio garrantzitsuko zuke, soluzionatzeko hqi, edo, ba ere plantea titzitzetela. No, ari zen, ba, laerrerako lurra iguru. Azirregabiriak esan zion hitza hartuko ziole, eta bai, bai, luzi arnandok bere jarrera berretxizu zuen beraz, jakiteke edago, agian jarrera laketa bat, egongo bete den zentzu honetan. <hum> bueno, ba, itxarongo ditugu, ezta. E, Naiz, aipatuko dugu, izan ere, bakarak bueno, ba, bultzatutako edabide berri baden sorreraren aurkezpena, ezta? Ba, ez e gaur izango da, arratxaleko sortzitan ijuntzean Bilbon enzantxera ikinean. E enpresa, e bueno, edabide digital berria ekek -ek e e bultzatu du, haura, gara, en gararen enpresa sustatzailea, ez? eta ekitaldera gonbidatu daude en par proiektuan nolabait parte hartu nahi dute en, pertsona guztiak. En etekon ek, hartu zuen, ez ba aurre egin behartziola, sektorea ez dago lastasuntzu, baino erronkargia du eta erronka da, ba Euskal Herria eta bertako pertsonak oinarri hartuta ba komunikabide horiek e, bultzatzea, ezta. E, Naiz komunikabide digital e, bat izango da eta kazetarien lana osatuko du parte hartzearekin hau da komunitate In komunitatea oso elementu garrantzitsua izango da naizen. lagua eta izango ditu, berta bestebagaai nagusia joratuko ditu ezta eguneko gai nagusiak, baino parte hartze ere bultzatuuko du, naiz plus deituuta batalean, eta hemen adibidez, eta komuniikaibide tradizionaletan leuaa zuten albi jo dira. agenda ere izango du eta agenda honek bidatuko du Euskal Herriko agenda zagalenizate hemen bilduko di dira ekitaldi handienetik txikienera, eta gure iritzi eta algarrantzitsu bat ere izango du. Dagoneko bosmia pertsoneke eman dute izen, bosmia pertsona inogeiago erregir dira, eta bueno, ekitaldira gerturatzeko aukera izango ez dutenak, baina interes berezia du dutenak, ez daitez dela larrituz, ez tortietatiko gara.net eta naiz.info nice jarritzeko aukera izango dute, internetu irez. Uhum. Bueno, beraz eh, ongitorria, emango, diogu, garai eh, hauetan eh, komunikabide berri bat sortzea berdan pozgarria delako. E, eh, bueno, eh, kulturkontuak eh, pixka bat eh, adaitzeko edo, eh, txontxongiloen naziorteko jaialdia eh, lau urte dibein ospatzen da eta kasu honetan tolosan. Bai, albizte honek kolore pixire mandio asteari, hain zuzen atzo bai estatutzen, ba Tolosa Donostia hautagitza aukeratut dela laburtetik bein, eh, txutxongileen nazio arteko elkarteak egiten duen txutxongileen munduko kongresua ospatzeko, eh, aurkari Ekaterinburgo Herri Errusiarra zuen eta honek baino bederatzi, boto gehiago eskuratu zituen. Eh, azkenena Juan ziren eh hautagitzaren ezaintza itera ez ba bai, lakua, bai Tolosako alkatea eta bar eta oso kargatu ziren nola ez e, beraien hautagitza aukeratua izan delako adierazi zuten ba 2016 kultural zertandi bat izango dela ez izan ere kasualidadez ba, Donostiko Europako kulturri hibridarekin konzititzen baituen beraz e, 2016an bago, kultura gozatzeko aukera zabala aitzakia baino <hum> bueno, eta eh urrengo astean hitz egiteko emango duen e, gaia, Joseba Permachek adira dizuen Euskal preso politikoen kolektiboak eh mm, edo aurratoko duela eh bihar, Bai, hori da. gaionetan interesa duena biharri egonda dira. Zan ere bihar eh emango dituzte jakitera Gernikan, ba Euskal preso politikoen kolektiboak eh adira barne eta barne horrek zein ondorio eman dituen. E, Joseba Permatxek infozaztien eskainetako elkarrizketa batean aurreratu zuen oso oso azteazpen garrantzitsua dela, ziurasko historikoa hitzok erabili zituen, eta esan zuen, e, bazentzu honetan, EPP-kak baduela zera portatu ezta, e, na, e, agente politiko ezinbesteko izan delako. Gogorara zizuen, e, eta bortzarmatua urrian utzi zuela ez, eh? eta Geroztez bakartzelan badudela zigorra den hiulaurak bete dituztenak eddo eta larriki galxri presoak noski zentzunetan izan zuen baita ere preso politikoei kartzela zigorra kolektibo gisa ezarri zaile ez, eta eta orduan hahauuekin beraien aportazio kolektibo gisa eman behar dutela. Berriro insistitu zuen biharko adierazpenak. Eremu politiko astinduko duela eta jarrera inmobilista dutena ez zer oso sentitu araziko dituela. Beraz, ikustek dago bihar garranikan zerren dena. <hazitzen> ba, hoiane, larretxea gara egun kazetaria gazetaria milazker e, beste pein ere e, gurean izateatik, izan ondo, ondo pasa, asteburua burua eta uren arte. Ba, izuek ere, disfrutatu asteburua eta laizte arte.